Sveakungen och Ledungen. Uh, Uppland var Sverikets kärnland. Det var ett slätt och bördigt landskap som lämpade sig väl för svearnas huvudnäring, åkerbruk och boskapsskötsel. Landet var genomkorsat av åar och andra farbara vattendrag som underlättade trafiken och knöt samman bygderna. Namnet Uppland betyder landen högre upp från kusten. Landskapen Södermaland och Västmaland räknades som nybygd till Uppland och fick sina namn av läget i förhållande till Svearnas stamland. Längre västerut låg Närke med sin huvudbyggd kring Kvismaren vid Närboås. Norr om Uppland låg Hälsingland som omfattade hela den norrländska kustbygden så långt landet var bebott av svear, ända upp till Umeå och Bygdeå. Landskapet hade sin huvudbygd i Sundede i norra Hälsingland. Kanske är halvön Hornslandet utanför Hudiksvall den hals som en gång gav inbygarna namnet Hälsingar. Varje landskap var en sammanslutning av olika bygder eller land som det kallades. Uppland bestod av tre gamla folkland, tionda land, attunda land och fjärdhundra land som i sin tur omfattade tio, åtta och fyra hundare. I varje hundare fanns en mötesplats där man förrättade offer åt gudarna och skipade rätt vid tinget. Svekungens makt var rätt begränsad. Han skulle upprätthålla friden i samhället och leda de stora gemensamma offerfesterna i gamla Uppsala. Men först och främst skulle han värja riket. Sveriket hade en välutvecklad försvarsorganisation. Den började med vårdkasarna ute i havsbandet. Minnen av dem lever kvar i det många ortnamnen på böte. Ordet betyder en framslepad hög av ved eller timmer. Från skärgården ledde en kedja av vårdkasar in mot melaren. Här fanns ett system av vakttorn längs färdlederna. Ordet för vakttorn var Själv. Och det finns sex ordnamn på Själv eller Själ, Bar, bara i Uppland. Ovanför Själby på Munsö ligger en höjd från vilken spejare kunde kontrollera hela fjärden mellan Munsö och Adelsö. Ända ner mot Björke och Birka, Svearnas första stad. För vakthållningen vid vårdkasarna ansvarade alla bofasta män i bygden. De skulle bevaka stranden och när fientliga skepp närmade sig skulle de antända kasarna och uppbåda folk genom budkavle. Då skulle allt vapenfört manskap samlas från kustbandet och det inre slättlandet och delta i skyddet av kusten. Vårdkastkedjan var ett led i försvaret av landet medan ledungsflottan var Sveakungens främsta anfallsmedel. Alla kustbygden längs Östersjön och Bottenhavet och inåt Melaren var skyldiga att ställa fartyg och manskap till kungens tjänst. Varje hundare skulle ställa upp ett fartyg. Varje skepp stod under befäl av styrmannen som var ansvarig för alla i laget och sannolikt tillhörde någon av bygdens stormanna etter. För Roslagen, den uppländska kustbygden, gällde särskilda bestämmelser. Roslagen var indelad i skeppslag och varje sådant område skulle utrusta ett fartyg med besättning. Det betydde att hela Uppland kunde ställa mer än hundra fartyg i ledungsflottan. Varje skepp hade 20 par år, bönderna var själva råddare. Bara fria män fick delta i råden. Men några trelar togs med för att laga männens mat och ösa båten. De fria männen skulle ha med sig sköld och svärd, spjut och järnhatt. Dessutom skulle de medföra egen proviant under färden. Tidigt på våren skulle kungen påbjuda ledung. Vid pingstiden skulle snäckor och skutor vara redo att följa honom. och Då skulle han bestämma vart färden skulle gå och hur länge det skulle vara ute. Roslagen eller roden som det också kallades var ledungslandet framför, all, framför andra. Ordet betyder närmast roddarlag. Det var det vattenrika området genom vilket kungens ledungståg varje år löpte fram på väg mot Finland eller Ryssland. Forskarna anser att Roden var hemvist för ruserna. Det mäktiga folk som enligt den slaviska nästårskrönikan kom över från andra sidan havet och grundade det ryska riket. Krönikan berättar att Rurik och hans båda bröder var ledare för följet. Rurik slog sig ner i Nodgorod men en av hans efterträdare, Oleg eller Helge, tog också makten i Småländsk och Kiev. Så uppstod en nordisk härskar ett i Ryssland. Nästårskrönikan är en naiv och otrolig berättelse. Men rusernas bosättning i Ryssland är belagd. Handel och krigståg följdes åt. Och vi vet att Sveakungarna riktade sina ledungståg mot handelsvägarna i Österled. Flera runstenar berättar om dessa sjötåg. Vid Ästa i Södermaland finns en runskrift över Sigvid som föll i Holmgård. Inom parentes Nodgorod som, citat, som skeppshövding med sitt skeppsfolk. Över torsten, som följer gårdarike, inom parentes Ryssland, har hans maka, söner och huskarar rest en sten. Nu, i Thuringe kyrka i Södermanland, där hans minne tecknas i ståtliga ord. Bröderna vore bland män, det bästa i landet och ute i ledung. Det höll och sina huskarar väl, i strid han föll österut i Gårdariken ledungens hövding av landsmännen bästa. En isländsk saga berättar om Ingvar den vittbereste som företaget ett härtåg i Österled. Sagan bygger på en faktisk händelse. På ett trettiotal runstenar i Uppland, Södermanland, Östergötland och Närke berättas om män som följt Ingvar och blivit borta med honom. Några i Grekland, andra längre österut i Särkland. Om den berättar en sten vid Gripsholm. Det for och dristit fjärran efter guld och i österled gåvor örnen födo, föda. Det dogo söderut i Särkland. Nästa kapitel. Vikingar i Västerled. Danskar och Normen dominerade i det stora vikingatågen västerut. Men också folk från det nuvarande Sverige tog del av dem. Ombord på vikingeskeppen var män från de provinser som från denna tid började räknas som norska och danska. Nämligen Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge. Att skåningar deltog i Gångerolfs kolonisation av Normandi- tycks framgå av många namn som för tankarna till deras hemland. Byn Etalondes i Normandi svarar mot Onslunda i Skåne. Hågby och Saxetorp svarar mot Hyby och Saxetorp. Och Ivetjot erinrar om Ivettofta. Också i Danelagen i Öst och Mellersta, England finns en rad ortnamn av omisskännelig dansk-skånsk typ. Också många svear och götar får västerut. På de svenska runstenarna från tidigt tusental förekommer namnet England lika flitigt som Grekland. Flera stenar berättar om krigare som farit i viking med danskar och uppburit skatt, så kallad dana gjäld i England. En sten vid husby Lyhundra i Uppland är rest till minne av Sven som dött på Gylland när han skulle fara till England. Om den döde hövdingens spjut berättar en, sten, förlåt, berättar en sten vid Kula. Det är många svåra ord här. Kula i Södermaland. Att han varit i väster och stormat borgar. Och i Nevelsjö i Småland finns en ståtlig sten rest över den döde Gunnar, som hans bror Helge höllat i England. Långt tidigare än det, kort före år 870, var två, var två män, svensken Gardar Svavarsson och norrmannen Nad, Naddod, på väg västerut. Utanför Färöarna drev de ur kurs och upptäckte då Island. Deras rekognoseringar inledde kolonisationen av denna ö. Bland land, landnamns männen på Island nämns Helge den Magre. Hans far hade en tid bott på och hans farfar var en viking från Götaland. Det är som krigare och rövare vikingarna främst blivit kända västerut. De kyrkliga anallerna har inget annat att berätta om dem än att de plundrade Guds hus. Vikingerna visste av erfarenhet att kyrkor, kyrkorna och klostren var rika på guld och silver. Och många av dem låg nere vid kusten var det naturligt att nordborna riktade sin aktivitet mot dessa dåligt bevakade skattkammare.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 Äpplen, jordgubbar, körsbär, plommon och nötter. Man har hittat kärl och krus av alla slag. Men inte ett spår av det goda öl som våra förfäder hade ryckte om sig att tillaga. Det har tagit hemligheten med sig i graven. Ett poetiskt uttryck har förknippats med vikingarna. Och det är ordet vikingalynne. När vi hör det så tänker vi på järvhet och hjältemod begär efter strid och ära i Dublin upplever man den på annat sätt det var kloka försiktiga män som kröp fram längs kusten och gav sina prosaiska namn åt landmärkena vid de farliga passagerna Gresholmen Getholmen, Musselviken och Flataholmen när den norske kungen Magnus Barfot år 1102 steg i land för att erövra Irland så vägrade vikingarna i Dublin att följa honom. är uppmanade honom istället att slå sig till ro och vara rädd om sitt liv. För den var vikingatiden redan slut. Vad var det som hände när vikingen kom hem? Vilka intryck och erfarenheter förde han med sig från de långa resorna i öster och väster? Kunde han efteråt finna sig till rätta i byns lilla värld som för honom måste ha tätt sig trång och efterbliven? Hans berättelser om främmande länder måste många gånger ha mötts med misstro och hån av det hemmavarande. Men fick han själv en möjlighet att påverka sin omgivning med nya idéer? Frågorna är många, svåra att besvara. Men det förfaller uppenbart att en hemvändande vikingen på många sätt lyckades föra sina landsmän i kontakt med en materiell och andlig kultur som var helt annorlunda- än den de ägde där hemma. Det tog vad det kunde komma över. Många vikingar förde hem värdefulla föremål från lyckade rövartåg. Sönderbrutna bokspännen, reliksskrin, kyrksilver, glaspeser och bronspannar. Det var saker prydda med frankisk bladurna Mentik. det vill säga bladorna och keltiska djurfigurer som fängslade fantasin och dessa nya konststilar skulle snart göras gällande i det inhemska hantverket och åt sin hemmavarande hustru skänkte vikingen prydnader av skilda slag mest älskade var pärlor av glas, kristall och fajans som bars upp trädda på en snodd. Hustrun tog intryck av upphöjelsen att vara en krigares maka. Vi ser henne på några amuletter av brons, myndigt skrida fram, högtidsklädd i fotsid klänning. På gotländska bildstenar möter vi henne också som hemmets väckterska. Vi ser henne glatt välkomna männen med ett framsträckt dryckeshorn. Från handelsfärderna och vikingatågen förde männen hem mängder av silvermynt från arabvärlden och de västerländska länderna. Sådana mynt har man funnit i jorden på många ställen men mest på Gotland. Det har gömts av ägaren i tider av krig och hemsökelser för att sedan kunna tas upp igen men tillfället har inte kommit tillbaka de stora silverskatterna är troligen tecken på en förmögen godsegarklass. Dessa stormän har kunnat demonstrera sin makt genom ståtliga skeppsättningar, båtgravar och storhögar. Det gjorde också samhällsfrämjande insatser och byggde broar och vägbankar över vattensjuka passager. Mest berömd bland sådana brobyggare är den mäktiga Jarlabank i Teby vars verk prisas på flera rymdstenar. En annan uppländsk sten har stått vid Sälna bro i Skåne. I en av våra längsta ru runinskrifter så talar tre bröder varma ord om sin far bro brobyggaren. Alltid ska ligga så länge människor finns. Bron hårdslagen och bred efter den gode. Sönerna gjorde den efter sin far. Ej kan bättre brokummel byggas. Från Västeuropa och från kejsarstaden Konstantinopel så förde vikingarna hem nya lärdomar om beväpning, krigföring och befästningskonst. De visste hur man byggde murade försvarsverk, hur man förde rytteri, stormade fästningar med murbräckor, erfarenheter som den nordiska kungen efterhand skulle tillägna sig. Och det som återvände hem förde också med sig kunskapen om kristendomen som helt skulle förändra deras sätt att leva och för alltid knyta deras land samman med den europeiska kulturvärlden. Och nästa kapitel heter Den gamla tron och den nya och innan dess så lyssnar vi på Lennart Nyberg. Lanna mot dunkla skär, skyar Liten glimt av sommaren sol Över Sverige och skogar med oss han skall bära starkt vårt fria svenska folk och nu ska vi lyssna på någon liten folksegen den här heter Riddarna i Olleberg en gång skulle en bonde från Falbygden fara till Jönköping och sälja ett Lasse Råg. När han i kvällsskymningen kom mitt för Olleberg såg han en grann herrgård vid vägen. Då tänkte han för sig själv. Kanske jag fick sälja min råg här så slapp jag resa till staden. Och så bultade han på porten. Genast öppnades denna utan att någon människa syntes och bonden steg in. Först kom han in i en stor gransal. Mitt på golvet stod ett långt bord och på detta låg tolv guldhjälmar. Det grannaste man någonsin kunde se och runt omkring väggarna låg i djupsömn tolv riddare i lysande röstningar. Bonden tyckte nog att detta var ofantligt vackert men något råkköp tycktes det inte bli av. Då gick han vidare och kom in i ett stort Vi är vi tillbaka igen och vi ska fortsätta här att läsa från boken Vår svenska historia som vi har fått låna från Tant Ingrid. Vi har ju massvis med böcker och vi har som sagt var bara en timme här på vecka på lördagar då 17-18. Men eh, vi kommer nu att lägga ut eh, så småningom här, kopiera in och lägga in lite musik emellan så att det blir lite bandat så här på natten och lyssna på Vår svenska historia. Så det kanske blir på kanten. Och vi ska då fortsätta här nu och läsa den gamla tron och den nya. Vikingatiden var herrarnas tid. Man prisade den starkes rätt. Bara hjälten, makten och ryktet var något värt. Vikingarna hög för sig var det gick och jagade efter guld. Men deras världsbild var ödslig och tom som havet runt deras skepp. Vikingerna levde på fragment av en stor religion. En gång hade de goda fruktbarhetsgudarna ensamma härskat i Norden. Det var böndernas och hedarnas gudar och gav människor rika skördar, stora jordar, lycka, hälsa och velust. Det kallades vaner. Några av dem känner vi till namnet. Njord var allstringskraftens gud. Och vid blodgillena drack man hans bägare för välstånd och fred. Frej rådde över regn och solsken och jordens, jordens växtkraft. Freja var den stora fruktbarhetsgudinnan. Vi möter dem i många ortnamn över hela landet. Närtuna, i Uppsala och Närby i Östergötland Frustuna i Södermaland och Frösön i Jämtland Men bredvid vanorna så hade en ny stam av gudar dykt upp Det var asarna som förs in i landet av det krigiska stridsyxefolket I vikingatidens samhälle levde människorna i dödens skugga och asarna fick sin prägel av kriget och våldet. Oden var den främste bland dem. Han höll till i stormen och var nära förbunden med kamp och manfall. Han var gallgens herre och det dödas Gud. Till honom offrades människor genom hängning eller spjut, styng. Hans följeslagare var de båda liketande korparna, hugin och munin. En isländsk diktare talar om, om Odens gluppska fåglar som gleds när det vedrar stridsplatsens varma föda. Odens sal var valhall. Där kokades galten särimnar och gavs till mat och kämpar som stupat i striden. Medan Odens var det kungliga erövarnas gud så var Thor storböndernas favorit. Han var åskans gud. Han körde sin vagn dragen av bockar och slungade sin hammare mjölner som syntes i blixten. Som herre över vind och vatten och åkerns gröda dyrkades han både vid heliga platser och i hemmen. Hans namn möter vi i många ortnamn som är förbundna med hans kult. Torslunda, Torsvi och Torsella. Vanorna blev enligt sagan anfallna av Asarna, men efter långa strider slöts fred mellan dem. I det stora Svea-templet i gamla Uppsala satt Frey sida vid sida med Oden och Thor. Thor hade sin tron i mitten. Vanorna hade hållit stånd mot hjärtarna och ondskans alla makter som fick gräset att vissna, frukten att dö. Men asarna hade inte orkat stå det onda emot. Thor hade visserligen fortsatt att kämpa emot jättarna, men i sagan framstår han som en närmast komisk person i jämförelse med jättesonen Loke. Jättarna trängde in i gudernas rike. Oden, asarnas högste, uppträdde svekfullt och visade därmed att han själv var av jättarnas anda. Balder, den gode asaguden, föll för Lokes list. Asan hade svikit. Gott och ont var blandat om annat. Allt var i upplösning i Gudernas värld och här på jorden. Människosläktet var i färd med att förgöra sig självt. Hårt är i världen, hordom, mycken, yxtid, svärtid, sprängda sköldar, stormtid, vargtid, innan världen störtar. Ingen ska en annan skona, så heter det i den isländska vullspa. Och samma spådom möter vi på en runsten från en Skarpåker i Maland. Jorden ska rämna och himlen där ovan. Jorden gick mot sin vissa undergång. Och efter Ragnarök skulle både människor och deras gudar vara döda. Det var en pessimism lika hopplös och förtvivlan som vår moderna. Här kom kristendomen med något nytt. Kristus blev den centrala gestalten under missionsarbetet. Han framställdes som en hjälte. Tapper, stark och rättvis. En Gud som passade denna heroiska tid. Hos de gamla hedningarna tog han Tors plats. Vite Krist och hans helgon höll stånd mot jättarna. Kampen mellan gott och ont togs upp på nytt. Också kristendomen lärde att jorden skulle gå under, men... Kristus var starkare än de gamla gudarna. Han skulle segra över den onda makten och härska i evighet. År 829 så kom sändbud från Svea-kungen till Ludvig den Fromme i Worms. Kungen som sökte frankrikets vänskap bad att en missionär skulle sändas till hans land. Kejsaren tog med glädje emot budskapet. Han ville sträcka ut sitt välde över riksgränsen vid Eider och hade redan tidigare tagit missionen i sin tjänst. Till det svåra uppdraget utvalde han en frankisk munk vid namn Ansgar, som nu vistades i ett kloster i Saxarnas land. Anskar förklarade sig genast vilja att bryta upp mot det okända landet. Hans vän och levnadstecknare Rimbert har berättat om den farliga resan. Anskar gick ombord på ett handelsskepp, men på färden över Östersjön blev de överfallna, överfallna av sjörövare. Köpmännen försvarade i tappet, men blev övervunnen och måste överge både skepp och gods. Med knapp nöd räddade Sig i land. Men Anskar vägrar att ge upp. Alltså fortsatte det till fot under stora mödor, en oändlig väg genom ödemarker och på båtar över sjöarna äntligen kom det fram till rikets hamn som heter Birka och blev vänligt mottagna av kung Björn. Ansgar fick rätt att stanna och predika sin lärare i Birka. I ett och ett halvt år verkade han bland de kristna trälar från Västeuropa som fanns i staden. Också några svär begärde dopet. Bland dem var stadens styrelseman, Herger som byggde den första kyrka på sin gård. Framgångarna var knappast överväldigande. Men när Ansgar kom tillbaka till kejsaren kunde han inte nog berätta, säger Rimbert, om det stora ting Herren gjort med honom. Vägen var nu öppnad för tron i norr. Berättelsen ledde till resultat. På kejsarens initiativ upprättades ett arkebiskopsdöme i Hamburg med Norden som missionsområde. Anskar blev den första ärkebiskopen. Anskar hade nått svinnande högt på sin bana. Men år 845 i hans ålder 44 år kom lyckomkastningen. Vikingarna brände Hamburg och tvingade honom att fly hals över huvudet. Kort efteråt reste sig svena i Birka mot de präster Anskar skickade till dem. Det slog igen några och jagade de andra som en flock boskap i landet. Hela missionsarbetet låg med ens i spillror. Vill man veta vem han ska vara ska man studera honom under de år som nu följde. Utan att förtvivla började han genast bygga upp sitt verk igen. Först kom han över det rika biskopsstiftet Bremen. Sedan slet han loss det från ärkestiftet Köln. Och till slut fick han påven att gå med på att Hamburg och Bremen skulle bilda ett nytt ärkebiskopsdömme. Hela missionen i norr fick Anskar också hand om. Anskar knöt på nytt förbindelse med Norden. I Danmark grundade han flera kyrkor. Till Sverige får han själv en andra gång. Han hade med sig rika gåvor till den nya kungen som hette Olof. Genom den fick han kungen på sin sida. Men för att kristendomen skulle få predikas i Birka så fodrades det folkets samtrycke. Först på tinget i staden och sedan på ett annat ting som skulle hålla sin annan del av hans rike. Kanske fjärdhundra eller attunda folklandsting. Ty, säger Rimbert, det är sed och skick hos dem att varje offentligt ärende mera beror på folkets enstämmiga vilja än på kungens makt. På det stora tinget kastade man lott om gudarna. Lotten föll på Anskars gud. Nu kunde han förordna präst och utse tomt för kyrka och prästgård. Prästen fick tillsägelse att arbeta med sina egna händer och vara nöjd med maten och de kläder han hade. Så återvände Anskar hem. När allt så var lagt på en säkrare grund blev Anskar svårt sjuk. Från dödsbädden sände han en skrift till Tysklands biskoppar. I den bad han dem att inte glömma missionsverket i Norden. Anskar är den första mera kända gestalten i vår historia, men dragen är svåra att fånga. Rimbert skildrar honom som en världsfrånvänd och kontemplativ man. Men denna teckning stämmer inte helt med den bild som själva historien ger oss. Där möter vi en viljekraftig organisatör, en skicklig förhandlare målmedvet målmedveten nyskapare. Missionen i Norden stod för Anskars som det väsentliga. Det var också den svaga punkten i hans byggnad. Det var bara, bara en liten menighet han vunnit i Birka. Utanför stadens portar stod hed hedendomen ännu hotande och grå. I själva verket bröt, bröt Anskars missionsverk helt samman efter hans död. Det skulle dröja ett århundrade eller mer innan en kyrklig organisation av någon styrka började växa i vårt land. Under tusentalet förenades de svenska bygderna till ett rike. Och de olika landskapen fick en gemensam kung. Då upphörde också vikingatågen och den kristna kyrkan blev etablerad i Norden. Men hur allt detta gick till, det vet vi ingenting om med säkerhet. Eftersom det inte finns några skrivna dokument från denna tid. En präst i arkestiftet Hamburg Bremen, Adam av Bremen, skrev på 1070-talet en berättelse om Sverige. Själv besökt han aldrig landet utan bygger på hörsägner. Vägen från Skåne till Götaland går genom djupa skogar och vilda bergstrakter, berättar mäster Adam. Ofantliga ödemarker, höga snömassor och flockar av vilda djur hindrar människan att tränga fram dit. Svenskarna består av många stammar. Västgötar, Östgötar värmlänningar, finnar och svejar. svenskarna är duktiga krigare och gästvänliga mot utlänningar landsdelarna är självständiga riksenheten bärs upp av den gemensamma kungen och den gemensamma offerfesten till asagudarna i Uppsala vad Adam berättar verkar sannolikt kungen var det ena sammanhållande bandet i riket. Det andra var den stora offerfesten i gamla Uppsala landets religiösa centrum. Här byggdes under vikingatiden en stor tempel som Mäster Adan beskriver. Vart nionde år för sig gick här en högtidlig religiös ceremoni. Män och kvinnor offrades till de tre högudarna Oden, Thor och Frö. Det tycks inte ha funnits några organiserade präster i Uppsala. Kanske var det några av de ledande storbönderna som hade hand om offersceremonierna. Under tusentalet gjorde den kristna kyrkan stora framsteg i Danmark och Norge. Redan 1085 började man bygga Lunds domkyrka. Och biskop Asker blev den första arkebiskopen i Norden 1103. Men inte före 1164- så fick Sverige sin första arkebiskop Stefan i Uppsala. Varför dröjde det så länge innan kristendomen segrade i Sverige? För det första verkade kyrkan i ett isolerat land. Och för det andra var detta land delat i en rad självständiga landskap som vart och ett hade egna lagar. De missionärer som kom till Sverige knöts till ett landskap. Missionen trängde fram från söder och väster från det mäktiga tyska riket från England och Norge och kanske också från det grekisk ortodoxa Ryssland. Uppland och Uppsala tycks ha varit Asatrons sista festen. Missionstiden är av traditionernas tid och kommer aldrig att bli fullt klarlagd. Krönikor och se sena legender berättar att engelska missionärer verkade i Sverige. Engelsmannen Sigfrid döpte den svenska kungen Olof Skötkonung i Husaby Källa i Västergötland och skapade det första biskopsstömmet i Skara. Två andra missionärer, Botvid och David, verkade i södra Sverige. Det som om impulserna från England varit starka i Västra Sverige under det år då det danska vikingariket bestod på de brittiska öarna. Krönikor vittnar om den hårda kamp som missionärerna hade att utstå i Sverige. Potvid dog som martyr Biskopen i det nya biskopsdömet i Sigtuna fördrevs 1060 20 år senare följer en ny hednisk reaktion Kung Inge som tagit dopet tvingas fly till det kristna Västergötland Sedan han vägrat förrätta blotseremonierna i Uppsala templet Den engelske biskopen Eskil mördas under revolten Hans kropp är gravd i Tuna. Som till hans ära sedan kallas Eskilstuna. Ja, då fick vi förklaring på Eskilstunan, och intressant. Inge återtog snart makten. Man tror